کټره مورین کو کښې او قران علامہ محمد طوی رحمت الله علی دا تفسیری قران په پسل 193 کیښې دا د دې د مینا اروپا ترڅا ته ایشا د سنت کیسر اډی سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت تازانی دې مینچو ګنګیراو صادق پروپرایټر انور شير کوهید موبایل نمبر 03015710124 نو که طلاق ایترا دیخنی لرا نروان دی دی سری لرا دا خضرات فلا تحلل لہ الزوجہ طلاق ایترا ورک نو اس قدر اللہ نروان پوری تیو دائشی دی سرخان بل زوج کی ازدیواج نکار آئے او تن کے حدی ازدیواج مانا با نکی ازدیواج تحسیس بکی تن کے حدو تیہ اور یو ضوئی جا چین وطیمو کی اپو نکا کری بلخواون تا اپا دیل ایمانو اتفاق تی انشاءاللہ دو بدا دلیل کی اس کون کچل تلاب والکرو دویم خواون نشتگونا پا دیل خواون ارنبی خواون کچو یقین کو چو بدرو پودی دا اللہ ازا پودی دا اللہ دی یا قوم لڑا جی او حدیث کې لعنت په فېل محرم راځي لعن الله المحلل الاول المحلل هغه سره چې حلال او کړي انه پاره د لعنت یې نه کړي ینه په دې عقیده نه کا کوي چې په وته راګمبلو ته راځي لعن الله المحلل الاول المحلل یو امام اماته یې یره تدا خپل وای چې دې په شي مجني کی باندې کنا یولې نسبی دتیا نی مې ماخذ دنیوې بې دتیا نی ملعون په سمای کې کیږي موږ نه ما قران کې دا بیان ده چې حلال او ختين او حديثو لعن الله المحلل دا نتی پا سری چې خدای کوي په دې خیال چې زه شپه وته کوم اصر ورسره طلاق ورسره دې ملعون دې کنه مې تاولې حلاله کړل تا یو سړي ده اطول مای کنگو کنگو کنگو مقتدی با راشی بارنا ما اپ با درکانی طلاق کنگو تاسول راشی نو تاسول گو چپ چپ چپ چھتا بگو خرا خبار نکیو خجی ثبتو حلال با دریوخ کشی ناقاوی آرادا سنگا که بل سغیر سرش پاچی آئی چی ناقاوی یردی بل بسوگی ده د فتح ای نو دا څنګه ټول داسې چې کومه څنګه وپات شي چې تاسو له هزارینو کې دیو چې له استاد له پرده دا د ګمړان آتا به دا نه پرده تاسو имаم امانو روم تاسو ته تاسو کې دا کار دی نور نه تاسو پښته او خواتاو برښ من غږ نکو ته مکو نوسته دا غمه زغورې قطات دې پرځه تا ته اگر نه تا چې کوم تبې ذات وپري را وایي چې مل تا څو تبې ذات او څلګي ګور غورې تا څو پښتانه به عزت کړی ادا خبرې کوي په دادر د چاوی نه یو وروړي کته کړی او څنګه ما اما په تبې کو او دا کو دا کې سزا کې ماته یلدہ تاسو ما یوته بیادت نه داره نه بیرای می خراری داینه گوته جوړ کی شپه کی واجی چې زما زیه بوشي زګری تون روبوک نو داخله چې دا گوته واجی ندابم لوندیش به دا یوکنه کوي مرته می کای خلک نه کی ما استاد امام د خه خبه گوته کی د کو گوته کی رسوله دا میوته نه نهره لا برا رضا صندل ویدادر دا چاویدیو مینور دارتا اوہم خبره ویدادر دا چھوکوئید میں دا چھوک را سوکتا چاوید دیر دا تاپو دا چھوکوئید سوکنا سوکوئید یہ اوڑا دا پرشمانی ما لیوتاری برا گیا سائے ماہ تو ماہ اولی دا چھوڑی دیو وانم ماہ وارتا دا چھوڑا چھوڑا چھوڑا چھوڑا دخپو تا وزه پڑا چو د بری رش پیش پی برکی گی تاکی بگا سکنی غلی شد امیر را را را سات ما تایوی افلانه تعالید نو جاو مای پاس خری کلی غز ما خانه شو ما را گلی و نظر دغیر اللہ او تالیبانو کی خود چکو سی قردو نو خلق خپکی تا دیرا پخوانه خبر را خودا چه تالیبان بیشین امیر زوی بید دریاب تاو گو اوز که غرده و خلق گوزه کهی امیرم که کو قرآن کو دا تالیبانم ده چاگه دوشو یوتان ویخته ده چوکه که تاگه تولو را خواست امیر چوکه سر سرگیو گره که دیگه خوی پاک گتا پرتاوی رو دست شده که پاگه ده که تالیبان ویخت شد ده دا مال راگه وی جی جی مائی سارباد که مائی ضرور ضرور اشار نیسے سار امیر مائی تا فیسر کولا مائی مکو خبرہ آقا چی رہتاو تا پتاو ما مائی تا دا پتین چی دوڑای نیسی گئی میران خرسائی پی پر آری نظر ستک کم نیونکو طالبان بودے گوزارت کنگی مطلب دار ہے جزو ہم پریز ریگوشی آخر کے بیام ورزور تو ہم سرر رہ رہے خرسی کنگی طالبان نسا ایمان دے داری تیو گوٹ پیالای با دل روڈائی پتھے وارکے د دبا پتھے وارکی پتھے دا پلانکی کی گرار وارکا خلد رای تی دا وی ایدار روڈائی تی منگا کلو پای وارکو وام سوکراری وی فلانی چلی رای پلنی جمات کے دوام ساسو لینجین زبکی سین دیو جنا قرآن کریم کی او مسلح ذکر کئی نداغی سر لٹائی دا دا اللہ پولی دی کله کوره چې دې قضې دې توطا نو اوسه ته یې دلل پښېري طریقے مناسب دي یا په دې په مناسبت کې معروف مناسب هم څه کوي دې کولو را لپاره تکلیف په تضروا کلم حلقه شروع نه فکرایم چې خبري تعتلی در غوښته نه غته ګوري نه حق ادا او دا ساطع سره پرکو لتا تدو دا لا خپل د ماده کړي لا دا لا د خپل نه اوریږي زه ته ته اصول جوکي دا کار نو زه ته په دانو کړه اگې تا په دان زه ته وکو امنيسي آسان لا پټو کې خیاکې نعمتونو زه خړای خړای د هیڅ نشته پې یاکې احکام د <coughs> اوہا چراوے لگو تاثبان لے قرآن او دو سنت پندر کئی اللہ پا دے بیز امیر سا دوارو تر آجید پید بار دماغا کارا یا به کم بے ودی تر شو تر سنت کی اوہی رکی دار لانا پوشن اللہ پارشی بند پوالے اکلا چے تلاق پرکلو تا تو خود لگا اوڑا سیدن ریٹی تا سمانا اگا درے میں شتی رشے نو متنګ ویللا چې په نکاح ته وي خو نو به خاندانو سره داوخه چې دوه طلاقې دوه طلاقې ورچري دي او دات پروشه درې مېشتي نو اوس کله دا ټول خاندانه نکاح ته ورکې نکاح سمې باندې پر دې دغونو تبې ته لګي یو بسره کله چې جوړه او کې په مې خپل کې برمعروف په مناسبت کې ذالکا دارنگی شیخ پندر کوری جی پتے چې آجاتا کہ صافتنا ایمان را ری پا اللہ پر آخر ذالکا لحکام یو عزو دا احکام جکم ما ذکر کر ذالکا لذیذ و کہرا یو عزو دا جکم ذکر شو پندر کوری شی ایمان را پر پا اللہ پر آخر ذالکا دارنگی کہدلستا سوچ پابند دے احکام شید پاکی داتا او اوصفائی ضربم پاکی بار بسافی چه دا احکام مننی الله پوئی گی حتاظنو پوئی دا احکام الله بیان کر دا یعو نص خدا اصلاح پا خیر پوہ دے تنی پوہ دولسم حکم امین دے پایوار کئی اولاد تا کلون دو پورا دا دیگر ریچ درہم کال نگڑشتے نشتے بعد ای امام پدری دلیم دیو ده تیر زاد دو کاره امام ابو نی فرحمت الله علیه دلیم کاره سورته اخاف کی بن شان زمانہ کو کہ راجو کی اجا میں کی پرکایت پرور کو د بچو کو خدا تعالی غژ بچی بس کی اپ پر باندې قران کے پرور کو ان کو نہ دے اور زمانہ پرور کو په مناسبه طریقه مولود لهو چاله کې بچی پیدا شوه ده بکلان پلار بار هغه فرزې تا کومري چې درا قشيره او که هغه دې نداري مور کي پاي تګي مزور کولې اټا ما ګم مناسب تو انده او ما کاړه ګډاړین پناسي دې منځوکي ددانګي شل نو دعایي کې مجايل تا دارگی خاؤن د مضق پل مناسب جو اجام بورشل تکریب و نجور کو لے مورتا سبب د بچی چې داستاز دیئے تبولا مفتا ہے ورکے ارنہ اپلا تا پا سبب دے بچی چی تبارے خم ورکے اسلام د پاس دے توسو دے دا سانتیہ دیندے اصل دیندے پدے کی جبر رکھا دیشتے اووارث پچی اندایږي چې پلاړی مرشد نو کله راځو په مور خپل د پریکولو په ځای د خوشالته أنا ادمه شولې نه هیڅ ګناه پدایي کله مو ده کېږي کوي دای په هغه اکرادو پېږي چې په ورو کوی لا آتا هرې پرو کوی نه هیڅ ګناه پتاه سو کله چې ورکوې آوه چې نه درګریږي په مناسب طریقې خوای درګریږي څو نه هغه په ورتهون کې او ییږي دا الله نه الله پوه شي پاج باندې کې کولېږي موږ لري له سمه ټول سړي مرش خوې پاج شوا هغه څنګه چې مرشي تا دنا اړېږي انتظار ما کوي په فردان د بلخاون سلور مېشته لثرده داولي تلاب تور کې لري میشته او چې خاون مرشي نو سلور میاشته درنږي دا صلیوخ غطازم منی غم جای نو غزې میشته ده چې صلیوخ غطازم منی کړه د غم او دا غم چر پړ دې خدي په اړه ده مغالې کی حدیث راځي د نبی رسول اسلام دی بی چې کله حضرت وفات شو نو بی بی شه په دې جلغون دی رانجا و تیل راڑی زلگوامی ام حبیبہ دمائیو سے پورو آداب و صفیان دورو آداب چو کلا چیل او رانجا راڑیشو نواغیوی چو زمان تیل و رانجو تصدر رویبتے لگو بودای خضا مکوندا خدا دوی پا کې کی حضرت ویلیو چی یاد ساتای غم جرل دی دلو رضا نفس نشده مگر خود وصلو رو میشه دفد دیره زما پلار مدده او داغو خبر د دا مزد آداله دا و داغو درید رید کنشو نو غم ختم شو داغوصل یختی بیلی داغوئن بی اخسر بیلی داغو جمعه بیلی و تیر ترامی تا د چا مسلمانو یلی دا جلو پسری نن لنبای جمعه او نن برا لچی روال لچی اگران و دلو را لچی روم گلیا آره اگر لچی رام روم لچی روانا لیا خلو روانا لیا اگر حدیثی اشکال لما عطا نا یعبی صفیان من الشام نو محدثین وی صفیان شام کے نو مر شده نو مرد لخبر مر سنگران وی شام نو آو شام کے نو نو سو کوئی دا پا حضر دا مضافتو یعنی د ابو صفیان زیر یعزید چاگا حضرت عمر گوڑنر کڑو در معیر سیبرول نو ابن عبی صفیان مطلب دی یا من الشام در واتو نو جایتی دی در خد سلور میاش دی لسر دی غمبی پو خاون ادا صد پارا لا احترام دی مڈی تی چی ازنل آغن نفض ماخیت کی ابل خاون دو کم ند آغن نفاو بلچار دارش داگیر مطلقی دری رت میاش دی درو مشو کې چې څټه سرجن دیږي چې دا پر دې به به سلګون دي معنی دا او دې بچي نو اګه سان چې مشتا د نا په وحي بیا نه انتظار وکي په پردان سره مشل نو کله چې ورته نه ټوته نشته ګنا پاوشي باندې چې وکي په پردان کې بل معروف مطابق تشره قانون دیو کو دینه پښته دا شي خاون کې جائز دی الله با باندې چې کوئی خبردار دي ساده سم حکم لکتبې په لوري بيټا سره کې نيشته ګونه پتا او باندې اې چې په ښکول کوئی پاګې سره پیغام غوډنه غوډتار یا پټوي په خپل نسکي چې اېدت دې اخلاص شي د زوی کوم هو دې الله چې بیان وکای وی ته پیغام دو نکاح لیکن لور مو کوئی دې تر پټ مگر کوي نه ښا مطلب سره کله کونده څو ستاسو رو نه تاغه تر نکانې شي کولې سو په دې دغه وخت ملي پرې شي نو هغه سره تر نکانې شي کولې دا رشتہ هغه دی چې او کته هغه طالې جاي دی دې وخت دا تعالیږه مکه رشتہ غیر موقت ذکر کړو چې هغه وخت نه کې هر او غیر رشتہ نارواله چې موږ شکایت اوس رشتہ موقت ذکر کړی چه نا موقع نه رو آده، پا دی وقت نه یو قدی مطلقاً حرام ایو بید وقت حرام، چه وقت ایر چی بیجایز نو اغیر سره تاسو نکانشی کوله مگل که اغیر تا خواه ناکه، خواه نا دامانا چه تا ازاده، زمان درور خدا تا دانه نا کختانون قول چلا زمان در خدا، تا طاقت درې شي چې ستاسو خاطر وګورئ دا عزت نه بستاسو خاطر قلمه او تاریخ ځا مانه چې را زمما قران کوشش کوم یو قابل قدر الله خاطر دا د تاریخ و ارث راکړې دي په تور مې دغږ دې یو قابل قدر پکاړه اپو کا فو موګه اصرته مو وجه کې کل له خوځې فانک پاینه کلام دې د صحت ته توافق له هر نفس مال دې هغه مرحله کې راځي چې تواي چاري وعده بنته قرببازی مالګه ثاني کاتل لري نېږي کېږي نه صرف قرببازی می شي وداه د ختمې هی نیم جواب په وخت یې شي نيشته ګورل په تعالاندې کتلاق ور کوي خدونورا چې تاسو ورولې سي ورللې یا مقر کوي اغلې مقرړه کلا څه غیر مقصد بها حکم خدعالاعلیه دې دې یا مار يرشر او متون ندی وکي اغلې چې پټ کې ور کوي جوړ جما ور کوي په مدار باندې دا غه دا په تنداستا چته غریب د جوړې جامع او څمالدار سم نه کولا ټا کولا ما फायदा وکول بل مارو په مناسبه طریقې لایق لري د نو حقا لایق دي کته ترا کول کوته طریقه کو دلغه په فاده لاسرونو احال دا چې مقرراته کوي او تاسو مقرراتیا یو خو دا دا سرې کاتړل او تا مقرراته کوي هغه نه د مهال مقررات چستا مار دې زر रुपای کله چې ډوله رااله نو تا غلی دې قتل نه دره دا تلا کرا نو اوس دې څه مسله ده خذابوی مال هو مار راځي زر اوسره وي مال دې قتل نه نه در کوم جګړه جوړه تا دې وجنه د اسلام نوم به خبره دا دا چې د ښای حق دین د مخلوق حق دین د خضر فساد با د فټې په دغه د فساد دی موږ چې په دې فاسد کیږي زکات په دې حج په دې روژه په دې په دې فاسد شه چلا په فاسد شو نزارابات دغه د فساد هغه په زور فساد لا کوي په ډوډای جنگې په پیاله ای جنگې مسلمان کته نه مسلمان فساد نه هوایي یعنی ټول سره شرکو نه دي د مسلمان فساد منحصر دی مخالف نظر بدتی او مشک سره هرکه باندې کې فزاع دا یي بے فاصته شو غلط شیری قرض کړم اگر تراخ ورته تاسو دې غوډلاره تو قا دینه تعالی سولړلی تعالی له لا سوله ورللی او حال دا دی چې مقرر کړو تاسو اویل امر نه لازم نه ننده مقرر کیا زر روپې مقرر دي نو او تینځه سوا خی. دا دې وجه په څرګند دي الا ينفون یافون کله جمع دي د خذ مگر کپری دا خذ چې دا تعالې لري کته نه نه ځنه غواړم الا ينفون یاف کوي اځره پلازا کې ځنه کا اختیار او مراد راخوان او په تر نکاح باز خلکو غلط بلا معنا کوي یافون نه مراد اغستدی وارثان اولیاء د خاور او د یو خپل دې بیرې نوکا مختار دی نه کا د قریوالۍ څخه ور به معنا خلقی ذو وانتاکو اقربل التقوى اگر پریدا تاسو څړو نو داني دې په لريجا ریتا جثه تاو کو دال التقوا بني وقفتين ولا تنسوا فضل بينكم پدې موقف دي اخته دا جمله نه ما قبر سره نه ګرمه باسرږي مانا ایلا دا جملاد دے, دے ما قبل صلندہ فضل وی والولایتا فضل وی انسانی مراوط اسلامي مراوت دا اللہ تاون تنسو الفضل بینکم دا دے مقی صلندگی دا دے طور صلندگی باب دا طلاق دے خوری دیلہ دا طور جی نو دے صلی دا نکتا ذکر کر که طلاق ورک امسا فخدا که قرع که امسا فخدا که الہ که امسا فخدا که سلاサー ور کیم صاف واخره که تو چپټ کور کیم صاف که تمار نیمر کیم صاف واخره کټور کیم صاف واخره ولا تنسوا الفضل بينكم مې روې لښته اسلامي په مثفل کې حسنه چې غښتمن قتې شي دانو صفغري فضل هغه اوسې حضرت الله کیږي دښمن شي صحابه کړه کارنو انا رئیس دشمنی کتلوا حضرت عمر غنده ځان غیور انا چې کله هجرت وکړه نو داغه غزوه دې پادشه کولې باه او بالا کولې با حضرت ماویه کړوا ماویه چې کله معجر شو کولې ور سره راغله حضرت عمر باټونکو علي ماویه سره دشمنی وا سوي چې ابو بکر پر خرفت پیغمبر او ام بکر لکه اسلام مسره دا چې سره هجرت وکيو په دغه هرڅه پاتې شي نو دا ترا کا شو هغه خبرنه نبوبه کله هجرت وکړه نو امب بکر ها کافر کړو چې ار کلې وبذر کې په ما دا عبدالکلې په کلې وبذر نه مشاد جوړې نو کافر صفات چې کېږي دا یعنی اسلام صحابه ومنل او خليفه خليفه نو عمر څنګه یو خدای پری دي او اسلام نه پی دي دا یو څه باور شانه قران د لکتذکر کا په اتبار د ما سبقه ټوله چې دا ټوله ما سبقه سره لګي ولا کن فوز بینکم امر وې قرولې کې دا ټوله سره لګو دا چې کاوه په ما کول ما با الله پا اجمنی چې تولذ کر حافظ علی الصلوات د ما ما کې احکام د فتو او دا موزی پر کسر را دا او ما قبل ما بعد تعلق نه لدی دا تعلق ما قبل سر پر دو طریقے دے یا ذکر که سوالات ذکر که لیل انابا سرے تی دنیای امور که راجی پر جائیں که نو خدایو ای موزی پر چو خدای ذکر آراب چه لوگ اندے خدای دیا دی احکام مانے ذکر نوزی یا موزی ذکر آراب دا پار از اکل چاو سای مزگزاری نو دخوانی حدیجی نو چا فاسد پاچی گیا غلق فانی صدیجی نو دا امون دی ذکر آر چیتا منقا دی یا امون دی ذکر که دا پار دا دی کیا سنچه تفقه چهرمی آو دا اللہ دین دی جی رشوئی دوائی مدرش ملائمہ دا پار د اصل اصل دخوانی عبادت دی احکامو که خورا می قیش سیبا و اصل آغا اصل مسئلتو ہی جی رشوئی اګه باندېږي پموزلو ا مزلمیانه مزلمیانه باندې وي د سار دے باندې وي منځګر دے موږ وی دا تایید بغیر لاتفذی دی معنا داړه انګه باندېږي پموزلو ا په هرومز ځکه صلات و استا اغه موځ تر میانه ده نو صال موځ تر میانه ده مخکې ته ماسوټن رسو ته ماسپخین ماسپخین تر میانه سار روزتی ماځګر ماځګر درम्यान نه مخکې ته ماصفهيل روزوسي ماقام ماقام درम्यान نه مخکې ته ماځګر روزي ماصفتن ماصفتن درम्यान نه مخکې ته ماقام روزوسي سار نو پیرو او منځنور درम्यान نه دي الله دې واستای راغل منځنور کي داسي موسچي داموزي درम्यान نه مطلب دا نه چې سبا موزګي نه کړي داموز پر درम्यान نه وګرځو دغه توي تاکید غیر لفظي موض او که موض درمیانا سمانا چه تا موض مخدرین تا موض کری روزن تا موض کری خال کو تینا خامقاقا اصل مانا پر خودیا دا مانا دا دا استای ذکر آرار چالا که موض که موض دا سی موض که چه تا موض درمیانای بوڑی آسانای جو تنگا ٹوکی کل کل اصارت مخدر اصارت مخدر اصارت ګره ګره سارو دین زموږه سكين به کوم الله یو مسکو غداسي مسکو چې در موږ درمیان نه یې مخه وروزی دین کړی دا ما نه اله او دې نو اللهตะ داد نو کېږي تاسو کومسکول کې د شنو نه نموز کوي پیادا اصلو رجالن او عبانن کومول نه پیږي او دوه صا ما یې وسوږه کوي موز بکې دا موزو درمیان نه نه پیږي انک پتا د شنو غالیږي او څه ڈا بیت آئی کچھا نو کلا چی پا امن شوئی یاکی اللہ سنچے اللہ تعالیٰ صحیح ری آئی چنے پڑی ری بیا پکرار رمزو قرآن یا لفظ دیکھا گئی جو قرآن غصیری واسوس دارے غصیر وائن ری واللدین والسم حکم وصیت پار رکھونڈے آج آسان چمرو شتاؤنا اپنے خوشید نو وصیت پر کئی بی بیانوں د پاره د پېدی سریوکان دیشو شړونه ورسانه تبوي د لکور ورکی په اوکان داتې ری نتا سو شړېنه نو کوټې د پپلا نشګونا پتاو باندې اولیاو او چو کړي پپړدان کې ویکو یا نگاهه وکړه مې معروف چریته کې سره الله غالب او حکمت والا ده اته سم حکم امنا سلا تو ګذرلره جوړ جامده، جوڑ جامده، مطان جوڑ ده، بالماروح و مناسب تهیته، چه خدا ده پیخو ده، او قوز زیده درنه، نو چیدیه لگه نگل او قرده ورکه، دانه یه دیسه رستا جون خطر شو، نو دیره جامده ورکه ده سمده ده پاره، چه ها تکهوانه، خدا جامده اونده، ما پره خوئی، ما پره خوئی، نو داستا جامده، لآیت تیمو تقیانو دارنگی بیانی اللہ تعاوصا دکا سنکے دا بیان کرو سنکے دا بیان کرننن دارنگی بدردن روم بیانی خامقا زان پورکائی آنکنہ چاہ پیچی سے بے قرآن ترزنو دا ترس حکام دا کور دروخوالی دیسلا دا محاشرے یو الانفاق دن القتال دن القتال کیوکلی آوان ہر وقت دا اللہ دید دا مسائر اسے گا سرورم عنا یوان المحرمات خمر میں فرمہ فرہ پنزم اسلام و یتا ما فغم جو مساتا رستم ساتا اھا خلق سرا ایت استادہ کی دینی دی وم افعال مقرو مکو کلیت سرا مزا قزایری کو اتم مقصد ہوتے نہم دانا از مت ساتا قسم خے کفلن اور کے لسم الہ اور رسم الصلاه ادورسم حکم در رضا د بچي او ديار رسم ادست متوفا عن ها زوجها خو نه مرده دغه د صورتي اسوار رسم حکم در شتي چې اشتال رسم ساتي او پیار رسم صلات پر غير مسعوده ها او ستار رسم حکم نماز ول رسم وصيت للمتوفا عن ها زوجها د ټول د اش پارسم چې دوه رخصتین ولا څوارتا هغه ثاني رخصت شه نو څلور څوارتا چونکی ا تدبیر منزل ختم شه وسه غاصل مسله ترغیب ال جہاد نی نی ا خلقتا چې وتر لکورنا او ذل جنا ديار دشمن ديارې ضمانت ديښوننا بني او تکته دي نو يللا دې تمشي ندای ځندې کړه الله پاک او نه میرا باندې دې لري کنه څل هلك شکرنو کې دایای نه متښتات یوش به صاحب ته قیدېو دملنه نه الله په مرزا اوسه اوس هغه اصل مسله به شروع کړه چې کله ستا ته نغوشه ملک عمل شه کور دی روغ شه قاتلو نو جن کوې په دین الله کې خپل گئی الله غوړي دنه په سوګر اسه چې ورکی الله ورکول خو کله له ذکر کوي په معنا د تسبین د جوړ کله چې دوه معنی دی ورکول اځتمن اځت پرکول نو قره خو مفتاج نه لري دلته د قره معنا آتا باقي کله له ذکر کو په نسبت تور كون کی چې ستاده عمل درځل کړه قره پېوې نه نو قره دې په نسبت تور كون کی آیتاه په نسبت تور کوي و څنګه چې ورګياله ورکول خو لژنو کې غوړې د کله لږه لږه په جنواری ډېره الله څنګهول کې خیرات نه تنګي الله تاسو ګورئ شی مثال به نه وي د هغه چې د امیر طاقت نه وکړي یوه چې امیر دی حضرت با کې امیر به مقرړې څو طالبان امیر دی پګمر کې ومندر سکه د داداګا سي دنګل دي دا نوې کې تن امیر مقرر کي دې کمري یو تن امیر مقرر کي جماعت دې جن امیر شرطه د پاره د رحمت تراوا او د پاره د فټ جن سره که فاته نه ترت ني نو امیر مقرر کي نو امیر بسې کابلیان د أغلي مونږه یې امیر مقرر کړ زه غري ما بیا نماتا خبرو وکړه بیا چلرې نو ماته چاوي خبر خو دې ورته ډېر بارو کړمه بدا پاتو آیاره امیر فاګي چوري ازادي دا مې ټول غلوی حزبونه کې غلامان دي دا میر دلان دي نو ما ورته دا ویلی شو چې تاسو باغاني تاسو مې منو کړو تاسو ټول ته عکی اباګي امیر قاشري کې دې چوري اتہ یو پاتای کی ما چې کوم امیر مقرر کړی دی نو پاتای کې نه دی اته ورو ټوله ابی دی دامن ورته ریږي خو مالا را ولا یو کاړه مرده وکړه چې زمانه موري بدوی دا پلان بدل کړي چې جمعہ آتی شادي د سنت نه موري اته بیا می انہوں نے کہا آیا راځا ولې زور دروم چې بغاوت کوي زتان څه ویل مقرر کړو نو هغه خپل امیر نباړی کډ نو به د دیو باندې ش ا خپل کار بسو دې ته کنا خو زمانہ چې هر سواقلی نه په دغ توب نفیږي هغه به غوته خبرې کړي ا په خپل دغ توب هر توب نفیږي بنی اسرائیل به امير زکه پیغمبر ببلو امير به ببلو نو الله دا بیان کړي نو ني هغه دلته بنی اسرائیل او پس موسی اے اقفل پر نمبرتا بادشاہ اے باس مونتی او سای پورتاک جدا ساستو بادشاہ شاید دانا چی جوڑ کا لبز باسائی راوڑے پورتاک ادر زکادا با مہاورا مرتبرا انو کو پاس ایو امید پاس ایو تانا امید جدا امید دین جنک اون پا زندہ اللہ کے عمالقات اون تذبوران دی اوئی پیغمبر تان لرئی لنجن کہ جن در بانے پرشی اللہ تقا چلو کو زیادہ مفہول لے این کو تبا شرک تے نمانہ دارشاہ حلاثتم عدم القتال کو تبا لیکم القتال مانہ دارا خو ان کو تبا د لپارل ترغیب در جو چیل امیر تاعت فرق تے امیر نيشته نه نيشته باندې يا امیر به تاسو مقرر کوي پانړينې نه جان د فرض شي په تاسو جان نو دې سړي لاکه اشرل شي مونږ خپل کورو از دا موننه مونږ روڅو تا نه رسې مونږ څنګه او ځان امیر دې جوړي نیو پرسر کړه چې فرض په دې جان نو واختو ملوږ دې سورة مائدہ کی رازی موسیٰ علیہ السلام وطحی زشدون فَانَعَوِيهِ فَذْحَبْ أَنْتَوْ رَبُّ فَقَاتِلَا اِنَّا اُنَا قَائِدُونَ موسیٰ لارشاد جنک و مغبت ما شکو حضر جو سار اسلام اللہ لا عملی کو اللہ نفسی ورقی و لا زمان وسط ذان قرر جنک فرش نوو او سيزه مګلګ ديولار یمو کې سچې راځي دي الله په بدظالمانو ظالم آڅولې چې جنگ کوي جهاز نه کوي جنگ فرشه ملک روس غسترې او ظالم ناشر جنگ جاد نه دي او ایلیتا پیغمبر دی الله او چتو تار لو تعالو بادشا تاس کې چتو نوې دې څنګه شي تلل سدنتم منلې امن وی لایق پسو تن سره کنه انا له ور کي شهادت دمان ساتن توفيض دمان مطلب دا ده چې بني اسرائيل دا قائد دا چې دې زګني شمیر کې دې نه کم کمزور نه او بل معلوم ورسره نشه حضرت يعقوب او عيسو دا دواړه سکهلو نه دغه اسلام دامن کله چې ارشاد اسلام دایشه نو عيسو زیاته شو راک حضرت يعقوب سره اصل نوم دا یی څو ده روم دا لقب روم متدا روم وې صورت په برایخه هغه نو دا مل نو دا په مابعد ده اصل کې ملکونه د شرایط نو مابعد دي د میشک داره چې غلام هند شرینو د نو عليه السلام د نصی سند دا قبل نسیو هند او سند دا داره د نو عليه السلام نصی نو سر بلاد قانوني او دا دې کو خو یو وجه تسمیه نو چې روانه روجو فلو ور پخې نو بل ځای کې نيډ نو ته یبند اخ ته زما رونی نه راوایلم بلشه دا هی دینګانو غوا کابل کې سره دی نظر نظر مثال لکه کابل نه چا چې ته رغنوږه مزګر خچمن یکم دی او چمنو ګیا ډیروا انو د یند څانکي منځوري غوابه الته لګلې اوا زایګر دي دي مزګري زای نو مريخ او گاوبل غو غاتوي بل سرې دو زایته وي نو شابه جکالرانه سنتنس کیس نو لې گاپ نشو دسه نو زه گاوبن نه کابل شه دغه کاوبن نه کابل شه امل اکثر تسو کونم یا هغه سبب سوځي کمی من دا پنځه ۱۰۰ په هوای د دې پیران ناسي که زه دا کاټر زما نه کې بناسم نه ویواله پنځه کې انده تو یې پیران تشې دا ارشي د حضرت يعقوب کله تنشد عیسنا کله پلان ته شي کار ته ناروې زه بډایم زه سره کولېم ول ماماسه غلار شک لکه د حق علی السلام بیبي دلوت علی السلام دروه از حضرت لوذيو لبان نو يعقوب طا هغه زمانہ کې جمع بین لختین جایز و لبان دور د رن یا قبول ورکیدو نو لیاو رب الله هی د لیا نش پک او دره هی نه د ذامونو حضرت څو بڼی امي او هر لوسره هر لبان یویندهورا لیا سره میاوینډورا هی سره میاوینډورا نو دی وی ویني د ذامونو اته نو نو څو دولس پد لیاو ادور راहित اته زو یوی زلس ادور په دې دولس دا دور زمون بني شایلو چې کله دا سلو دا دور څخهږي نو دې سلو ته په اس په کتن چتا زو دې وینځي زمون لیاو راहित جوړا ته نو تېسان تنه سبياني او دې ټول ته په کتن تعالو د قانون ز په زمون کې سنګه دې ممدې مشن کې دي سي د خدای دې دي هر بنه سب حدیث کې راځي فخر به انصاف پتا کوي رونی شي حدیث مانم داره ان دې ور کوي چې موږ یو سر جنه زکه دې نه سبې کوم ور دي ان د سره مانسته معلوم شي نه سم شي نو یې تر هم بار پتا سو یو دې دا په د دې ټولو مطلب دا ده چې دې پتاو څخه متقې دې ان اعظم کوم عند الله اې پتا کو یو او ځاتور یاله درلا ځان په لمکي جسم هممت امیر اوسو کې شي چې عالیه نا شي جسم طاقت شته همت شته نور اماراته پرانه سبه مان نریش امارت پار علم او حمد چھتے او اللہ ورکی سلطنت دو دنیا چاہتے چردائشی اللہ فراق علم ورده قرآت ایندل او اے دیتا نفید دو نخیر دو سلطنت دو دارا چرابشی سندک پتی پیچ کې در ابنا اپاکیو بے پتی چی داہشینا چی پیچی موسیٰ والاو اہارون والاو اگستے بے دی سندک لفرشتو اکیو بے دیت کارا اگستے بے دیت ताकि ये कहे के जी के मोमिनन देर है कि माना दा कि दासुशे दाद इमाम सलाम पढ़े दाद दारु इमाम सलाम पके हो दा कुल दे यहूद मा दे मापुसु लेकिन के जरूर के मफसिरिन करा काले यहूद रो आतरासी दा कुल दे यहूद दे देर परे पड़ की तसा जे तो है और आगे ने पार सोर बेतो कल की ताल्लूत बादशाह से نو بنی سایلو تیراتو چې د مصره قانون لخوا یې نشته زکه تورات د زین پادشاهو دښمنانو څخه اته توراتونه چې هیڅ راټیټ کړې د زمېږ تیرادو کا چې ټیک دې په امير و دې به قانون فیصله تو تورات توراتونه پادشاه نو بنی تورات نه هدو دا پیور دې او تاسو دوره بغیرتای چې تاسو نو کتاب دښمنو هغه نوځ خپل پرده دې شرم پټونو د پاره ده د دې معنا کولا چې نه د محمد اسلام صاحب تاسو یو الله علیه اسلام پټه پاتې شي دا هیڅ ګټه ده دا خپل شرم پټونو مرایته نه معنا دا زوره په دې ته چې تاسو نه قران پاتې شي الله حدیث را دي چې دار خلق ته وینځن سره قران موړي دا یې معنا نه وي به دې تیږي به چې به نسایل غو نظر نه پاتې شي افایتا سم سره اوغا دا قرآن بیزرچی گئی ذکر حربیان دا قرآن بیزرچی گئی نوکہ تاثن اگئی قرآن و آخری نو بشر می گئی زان او دا صحابا غیرہ تم دا چاگئی ارس اکول کو اسلام اینو نزیر دیکھو اگا مشہور خطیبہ دا عرب خانسا مشہور خطیبہ مختصرمانی کے داگئی شیر را دی و ان ساخران لطا اکتا مروداتو کأن انه عالمون في تاسينال يا شجر تلخابوري مالك موريتن كأنك لم تتقي علائم ذريفي المزرماني کې اجازه حق قدره قابله نو کله چې روم سره جنگو نو څلور ځامن سره هغه روان شو ځامن ورته ګډه اخذ یې مده وینځه بزم دې ملت ورته وکړه نالیز بزم حالانکی او خوبو جو پاگئی مولای خضا شي شی ببنی شی را ری پاگئی صرف پارتلا غیرتی دور آوا چکل رون تورا شیر جنگ شروع که در نظامن را گلترا نظامن تایو ترقیم ما فضاحتو خالکم ما قنتو عباکم و ما فضاحتو خالکم حتا وضاحتم خمکم عجوزا بین دیال فالس زامنو تا سمما مینه له شرمو وچ مچ درا غلین انا ستا ستا سره میں صنعت نن بتاو چې تاسو څنګه ستو ښی نو تاسو مور وره په واره لا ستکه دې دې دا دې څه مټ داو چې زکه قلم زامن له ترغیب ورکم جنا آسی ستو دې هغه تک چې اونته څه یو نه ا زکه هغه ته دې جنگو کې شهیدان شو لیکن ملک پته خانسا تا چاوه چاگو شهیدان سوه راغلي دی جنگلی و خبر اکو فتح را چا شواه ایستاسو، ای بس کامیاد شوه داشت انر خبیموه په اسلام نو پا هر تعلوت اطرازو جواب اغسر علم شه او بل اطراز پیداو چې قانون نیشه ایو په اسلام پس نو پا تغمبروه اگا صندق با اللہ را واق لی چاگا حارون و موسى و عالو صرف آجشو رئے ہیں آل حارون دامانا چلا آل دا حارون نا موسى دیتا پر اوکھو دیتا پر اوکھو دیتا پر اوکھو دیتا آل موسى و عالو حارون و دی مومنین پی ایمان و عالا دانے دیت نظر تا پر اوکات جوڑ دیتا قدم جوڑ دا قدم شریف لاور کی پڑکے کسی اوزو پڑکے دیتا شرر بجرد ویدار پرمبر پڑھتیو محصفراللہ داب پڑھتیو بادشاہ دلبار خائمون او فضل امام فضل حق منتشان بادشاہ مشیرانون شاہ اسماعیل دائی رد کو بادشاہ تھا اگر بادشاہ خورت ہے چوگلی ہو گیا کہ شاہ اسماعیل تبروکات نہ ملی ذکر جلی قدم شریف لے چوگر شریف آدھا بادشاہ فورغو سشو شاہاں دل بار منعقل شا علماء راستل او چوکای کی عالمان بر اطلاب افکرون سروے کتاکو او بادشاہ مورتاکتا ناسکو شای اسمائل کے حکموری کی خراجی سی شای رحمت اللہ علیہ را را رک جو بط رتاو سلام اوکو چی با شاورتو تا وی تا ځینې تبرکات او عزتونه ای ستاسو سره د ځای په ځای نو لري نو شاشه څنګه درنه چې بوکا جوړه ده با شاخه دا نه راغلی نو مو چې دې راغنه دې لېځه abitai چې تاسو سره پاتې نشته توران ابو غزاره یې او شاشه څه دا سې کې تا ته دا او جو محمد صلی الله علیه اور او په سې څنګه د چرګه دا چې سې عاجز پرسن سرین کرا دی سې دا دوان سې نه د عزت سره د پاتې او د جوب د تما ته و په دا کوم نه راغلې پکم سند دا ده ده پیغمبرو بلشه مدیان ته خیلی سند ته سند چه ها رو مانان عبدالحای کیلی کیلی دی که تا بارو قاس خواه آشته دهنه که ی انو سنده پتان ده خواه اشنگر چل ده اینه ده اخته ارس ده پیغمبر سب اخته ماه ده چرته ده ده نگره که بوده ماه دواره کرده ماه غره شوست ما تا جوړای دې یوتا ها بو ادارو ورو دا خوندوی چوراو نشو ما چې لري نو تر دا دې ودا نن عرسه ده په لاره دا دې هروله او بغیر سنه دراندی یوسف علیہ السلام تمسیو ارتسام کاتب د جواب کوي دا تبرک نو دا وسیقه دا ګل شوی دا وای چې زما کتاب ټول دا تو پای مقابل مدار مطلب دا زما دا پرې کې نه راځي زما تمسیو ته وشي اپوځه ک کې دروښت نو نو زما نه خواړه دا نه او بلد جواب شاتیبی اعتزام که کڑی دید می جدید دا ټیک د تبارو کو خود چاو دا پیغمبر نظر پیغمبر کمیس کو کمیس صحیح سند د پیغمبر خواه رسا بیتی خواه نظر بیت سرگو جوای خوندید صحیح سند سرا آخو دا پیغمبر کمیسو دا را پا خروک کرشو زر خورتا تبروکو هم کوئی خوایا دا معصوم نو تو غیر معصوم آخو دا معصوم تبروکو انو تو دا غیر معصوم پایی کئی از که این اصره پا قصر رکا آخو لهم من قبل دا صلاح قولی کئی از کئی از که آخو دا معصومو دارنگی بنی سایدو تین دا جو کی دا تبروکاتو دا دا قرآن تا تنپاتی شو تورا نوار گلائی تی بلش تعلوت سرد خلولو کرونو اید اللہ ا چوارلو تاسو کېټل د کوې کنا نه چا جوړل دینا 90 مازه رات اچا جون سکه دو مازه مگر چې ټک کیو نه پات 55 نو جوړل دینا ټولو مگر لګ ما ته دا چېوار کې امتحان تراولم ځدا کې ټولې کې ټود نیلي چې دایره کېټه نشي دغه ځله نه لېبا سبب څه کې امتحان تراولم چې کلک دیو امیر لم پکارداري چې د خپل دغه کر انډهانه اې وګورلونه نه نار کلا چې تیر شو تالو دې نار نه دې اوه کسان شيمنن دغه حکم امن ماو ایمان به تا ته دنګل تل کې نو دې خلق توان نشي منل و دې پجن جالو تل د امیر طاقتو کې دائنی چیزی میر تاعتنی که انو اللہ اغا قوم لا احمد نور گئی اغا قوم بیمانی که دیگن شو اوئے اغا خلقو چی کو چی الله اللہ ذرم اغا مکی جن کی دی اغا لگو خلقو لکھوائی طاقت فرکو اغا غید اوئے دیر دلہ درہ لگا کالیت شیدہ پڑھرے دی دے چا اللہ پا اکام او اللہ صلی پرعام کوئی کنگا لگئیو کنگلی رئی دی با کسرت پس ایرمی کسرت کو غلوکڑ کینه از تکنه قلت فتح کرده دا ما نبال خلق تپوس کی یا رفلا نیک خلق خفا دی دی باڑا کی جماع جون زرام تازو قرآن نی خبر خدا خیر کو قلت کیا چهی کسرت کینه چهی خود نرانو کی چهی دو تا نی خود چه نرانی از دیگرنو سپای دا ګمره اس ګور ګور ګور ګور اس پکې نه دا ګمره څه پاري لک سان پکاره کې په نران دي زه تعالوس مرغي اغذرې سو دیاږس اغزر ګلو چې انا کار کوي کم من فیاتن قلیلتین ډیر ځلا دل لگا قال چوي دا پدری دې دې دانہ کو کن الله ز اخ لک وی چکلکی چې بې ایماني نو الله دا هیندات پهنځي بې مانو سره فایولیندارتي دا بې مانو نو دای سره الله امداد نه کوي نو شکه نار کلا چې سرګم شو دی جایوت اګاګل خطرتا چې هغه جالوی کافر لکه بزرګونو اده درې شو دیار نسو نو دې الله دوی کین باندې کلا کواله او دې دم قدمنا دایری چې کرام ڈانبیاؤ ڈانبیاؤ ڈانبی خدا نوئی یا یعقوب یا ابراہیم نا دائر که اللہ منکتلک که بنگال که یا علی ویلی نواصلونی مشیلی در فوج شکستو کاغیوے اللہ منکتلک نو کافر کل غالب که دار اب مضبوط که زمون قدمونا غالب که مونکتو کافر ہو نصر غالب امداد طرح که نوشکر دار که دالو دالو دالو دالو سلام دا پوک اوه او دالو ځو دل سلام دغه بادشاہ اور ک الله داود د سلطنت دنیا اول حکمت نه بوت اوه څر دتا هغه چې دا نارزا سمانه د الله رتو پسمن ویني هغه په لاس کې د پم پتا په ختم شو باه علت ته جهاد دا جا څو پاره دي کني د خپل توغای بعضِ کفار و بعضِ صورات نتوابشِ عالم مطلب دارے قد دین مدافعات حق فرصنے کئی علماء و جبید اور بادشاعان عمراء فلاسو قد دین نی نو شرق و کفر و دنیا کے خور او شرق و کفر خور شی نو دنیا با لائق دا عذاب شی نو اللہ جہاد دیر پارا بیان کر چی شیر کا کبھر خور رشی کہ حق پرس رد بداعاتو نکی نو تیر شوی قرن بھی کنا چاہ پی جندل چی خواہتو کئی چاہ پی جندل چی قرآنشتے وہ تیاری کیو ہے تیاری کے لڑا قرآن نو ہر درے الہ زردولے ہو اور ہر کسے کے حق پرس احمد نکی نو مد گو تونتباشی او قران دے پڑھائی دے کر کئی سورۃ ہا قیوم آیت 30 صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا الہ الا اللہ الناس باذون نبات کدا فکل دغرائی نی باذ کفار او باذ مؤمنین لہدمت صائم وبیع وسرعات وساجدون نہ ہر دین قیمت نہ دا غي سو مهنه بیاون يهودو صلواتن هغه صحابي اين حق پر اس هم ساجد تام وينو علت به زیاد داره چې دلظالم ظلم دپښي او دین خراب شي موليان حق نه نو صالح فر دي مول علت بیا من الذل كشرئم ان كل كاذب وان كل دين اطاع دین د امورنا د حرب دتی به بیدت د स्वर्गن ته کچره محدثینو درواتو کمزورته او زوخ نه سرهن کینو حدیث پر کم نه کې پات او غویو فل کی دا دروجن نه قزاد د دایاره دا ته مدافعات دین یو جو غیبت چې یو سړی بد وای دا په لفظ م څه د پاره عذاب د ذلت ته دا, دا, دا نارواري ایو د جرح او نفرت کرکول اكو ټکول چیز دین بیانے ہی چیز دین حالت حل کر رہا ہوتا ہوتا ہے موجودی دان امام کار لے ممید آگی کارکوٹا ہوتا ہے کتا جا دین خلط کی گئی دین تباہ کی گئی لیکن اللہ آقاون مرابانے ختم شا نکتہ پیغمبر لیسنوالی دا آیات رلاللہ دی ولو سبی مطابع نیچ اثر کنچی اے یقین مطلق ریشو بیار مطالق جیاد دا رم بیاء ورکلون بازی پا بازو بعض علمین جیاد ہو رکھو ورکلون بازی بیمی کی نو نو کم دین کی تھی جیاد نو کاملو بعض درا خبر کردے واللہ اپو الله دی اللہ بازی پا بازی پا درجو او رکلون ایساد وید محلیمت دلائل حرف پرغمبار دلائل ورکلون موسیٰ صلیٰ میں کلام کردے واللہ جیاد ہو رکھو دا کلم اللہ و موسیٰ ذکر کا رت بےہود ذکر باب بےہود ہے موسیٰ صلی اللہ خبر وسلم و خلقہ برکڑی جی جیادو کا اما تذکرون عیسیٰ راک و جفا حریفتے پاکے روح القدس اگر رضایتی اللہ نجنگ بنو کرے اگر خلقوں چے پرسائینو پردارنہ چلال دلائل خرائب و خضور مسلمان کریو اخلاف اخلاف نو پیدا کریں لیکن خلاف اوکر نبازیوی ایمان الارب جیاد آمن بالجیاد دا کبا بیا ځاې منډوره دا جګات باندې منډه نه راځه دا کفر کوي اگر لا نو پکړې دي یا ګنمه نو ګړې کوي خو به مولاتو کړو لکهن په دا ځاګړی منشار اته متقدم موجکین کفار پیدا كن دا زیره پاره چې موجا هیلو سره جګاه دې کومه قرآنی حکمت دی دې قرآنه نو پیدا کړې درمه انسد jihad په ځکه د امور ثلاثه او تعذیب الاخلاق ترین للمجاهد بالاوصاف العشره او د ملک امر او بالامور الاربعه او درهم التدبیر المنزل اسراء المعاشره بالاحکام الثمانيه ده عشره او په ریښتې هیڅ کې د تان او حالت به نشه بیان ته 10 منټه تفریده قوله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذو سنتن و الارض من الذي يشفع ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه شاء وسع كرسيه السماوات و الارض ولا يعوده حفظه وهو العلي العظيم بيچې لس منتا ماوی رو اتا سو اتا لس منتا تیل کرو خبیش زیر و سکوم نویر رو گرمی دا شب شب زرد جی این سلور مضمونم اول توحید او پاقی منگا تفصیل کو دویم رسالت فدغت و شباتو او درین جیحاد او غیر امور متظمه سلاسو دغه राणा سلورم مضمون د انفاق پیسې وی د الله تعالی جو جماعت کے د انفاق مادني او جماعت ترکيني شوړي جماعت لپاره دای چې دا غي مرکز د انفاق وی اپاګې کې عامه او خرچی په دې انفاق باندې تفصيلي کوي او دې انفاق لپاره ترتیب او تهذير ول مساله توحید ذکر کوي چې رب چې د ټولو ځامین سره ار مضمون چې شروع کوي نه تاحید ور سره ذکر دا انفاق دی مساله لپاره دی دا نه چې وټه واستو د بل سره لپاره دی نو شروع کې ترغیب دی انفاق په سبیل الله ته ایمان والے خلک یې دا نه منل چې موږ دلته اوسه رزق پالو ته وي چې سړې پوری نو رزق پامانه راځي نه دی ارزی کھولی رکر کرا سفارت تحزیز انکو تا خوراک شید آگی نور کا تو خواد آگی نا چرابشی اورت نبای پاگی کلین دین سجاگت ستبا مالو گٹے نا اوس مال او گٹا چی خواہ دل عجر اوس مال خارج کا نبای پاگی کلین دین نبای دوستی سر کله سره تنگرسی دوس گواڑی انبای اقلاسون پزور شفعات پزور ازنیشت ایک پزور بنی او کافران دی ظالمان والکافرون ایلت انفاق نی انفقوط لأن القفار ظالمون ولا اظلموا ولا اطفع الظلم الا بین کافران ظالمان دی دفعات باقیان شریدی مال اولغو چې کافرانو ظلم ختم شي مې نه دا دې را لتره مال دې په اړه اولغو چې کافرانو هغه ظلم او ځوان ختم شي دې په اړه مال اولغو اوه کافرونو ظالمون ما شایتي سره تعلق لري کافرانو دي ظالمانه الهي او الهي او دې ابيمان ګن اله جلکری دې مزګر ظالماندی دا جمله مګ کمر马 بعد دروازه سره تعالو قران الله ولا اله الا الله قران کې هغه آیات چې په هغه د الله نومه ظاهرا او مزمرن اطل ذکر شوی الله یو اله دا هو درې حيث قیوم تنذ تاخذ شبق له وو من ات هي فاو کې زمیت ن نه اندو کې اذنی کې اورس یا علمو کې زمير دولس لا هيته من علمي هي کې زمير ديار دس ماشا کې زمير خار دس کرسي او پينزل دس يو دوش پارس اذ علي ولس العظيمت دس بعد زائر حديث را دي حضرت مرزي الله تعالی نو حج تراغلو نزر صحابه او کار بداو چه گن برا جمع شو نو یو برنوه ای تپوس قرآن چه نو حضرت عمر دیلت شپیل گو دیوا جی ارفات ایوی کل غلامتا پاس ای تپوسو کا چه قرآن کی جامع آیت کمیو دی عبدالله از مسودم نو کوفین را گلو حضرت عمر تپتا نو چه کرا ای ارفات تپوسو کو ایل آیا اجمع نوذلان نو ان الله یامر بالعدل والاحسان پرې کا امر نه هی دوړې دي بیا یې ته کوڅو کا چې کما اچته جګه سړي کی مهت پیدا کړي په پاسه لا ته نو څنګه رحمت الله دا حضرت نو څنګه وویل اخر کې حضرت تیمور و ورتا وای ایل اعظم ا کما اچته جګه قرآن کې چاې کی توحید بیل عدلت ذکر رے او دخوائی لیمون نلیخ حضرت ابن مسود چاگر تاوی ورتوائی پاس آئیتی پورسی دے حضرت عمرتی جوابون پرومن دل نو پاس دے آ ابن مسود قسم پخواہ اتازو کہ ابن مسود چرکتناست دے دا جوابون بیر آگران نشک ہو لے ابن مسود پاس دے دین یعنی صحابہ پا دے متفقری اللہ آنشتے حجت روا بیتنا حولے. الحي المدينه يموت ژوندے فنانا پن راضي فنور فنانا راضي نو چې پچا فنانا راضي نو وکړ ساحه دروازه دي حاجی دروازه په عمل اول شر دارې چې یې کوي کنه چېشته کوي کنه چېشته یې شته دروازه نشته چې په مړي باندې مر غراو نه په مر نظر دي کنه دي اورې دل دي طاقت توحیدو پهلو کوي دي نو چدا تلر نو باولا را را کبیر آگری خوبی جوندیشا او چدا تلر نو با اولی پسر دو جن فقواه اکرام وائی چه مری که دور اطاقت اللہی خیره چه پازاب او پراحت پیئی دامه ته مری پاس پیئی نو زان کس پارے چاینا غارے نو چه اول اغا خو جوندیگی کننشتو خوئی کنن موجود وی من اول خولیه جنزی نیدی بل موجود نیدی نستان از لده نیش نگوارده نیش تا بابا رمضت شد دستا کوریتا دید نیش تا زوان نراغ رسید آغا زاد چی اغا جنزی دیده اقربویره کم ان حبل ورید از مرایده نگولوید دیده زوان دین چی اغا حقوی علیم بکل نشی عالم نی پارشید او غصه ست ماراج می له مون کو او غصه اختیار دې درس ادور کوله تا قدم رلي انا کل شيئ قدير هر شيئ دارز بس لاندي دي نو انم غالي دا جانا چې هغه شتوي بهشت کې موجودي بې قومي بې ورځ راځي جاتي به تاندور کولي نو قرآن دا صفتونه ذكر کئی چه الحیو جن دیده همیشه القیوم تدبیر کئی دارشی القیوم قائم دیپارشی هرشی دا غدلات دی نو آغا ذات رمضت که فرقان کئی ذكر کئی و على الحی الَّذِي لَا اَمُوت زانش پارا اغا جن دیتا چه فنع اذا تزان فرا اتمض سمات اوطم سمات ذ ضرورت فرقان توکل على الحي الذي لا يموت ذکل کل پر دور لاشم وان گرمہ بکرا سرری شینت شرک نہ کوئی چتر بند تو زندہ باد نذرن باد فے على الحي الذي لا يموت اتمض سمات सृष्टि فرقان ول کار هغه چاته سفاراه کې هغه جون دې په ناپین غالي نته باندې تا وای زنده‌باد پلان کې زنده‌باد تا په اول دې شه خبر وکړه هغه د اغن تاغوت جوړ کو تاغوت هغه چاته وای چې هغه زنده د ښه صفت وای او لیا متغوت چې د ښه صفت زنده وای په ملاسه باندې تاغوت جوړ کو او تاغوت یې مدو لور د تپین کې اگر تعوذ شته موشک شي او پاجاما کې چې ور پوشه زنده زنده باد تاغو زنده رب دې دته هو الحي الذي لا اله الا هو الحي القيوم هميشه جون دې ته تدبیر دی عالم دی پارشي یو اننيسي الله سره جټاونو کوب سنه دې ته وای چې سترګې غړيږي او غفرت ته راغلي انہوں دیتا آئی چہاواسی طول بندشید زیاندور کے مالک گری خلق حدیث در او جن دام جوڑ کرے کہ منساء اسلام الله تعالی تنوز دیکھے گئے پی اخیر دو بوتل او ته اپری سوٹا آئی خوب تر مپری دی دیوی آخر جوٹاورا او جنگی دی معاذ الله ان بیادا خبری کئی دیتا آحادی سے موضوع الله تعالی تابیدادی بر او ما فی سماوات مسوجا سره چې خلاصو لري کی الله فقار یشاوزن سره زای کی نجات ور کی الله طرفنان مگر کی الله اجازه کړی نو چبات یې نشته پیдени الله دې مخدوکرات دي او سجره سراذی اته تن جی کور مخدوکرات پر شې د معلوماته ده الله دو خدا اکرم علم چرے او اچھا ننشتے مگر چی اللہ کمرداشی پوہے یا پا اسپابو ما شاہ چی پوہے یا پا اسپابو فان لری علم دا اللہ آسمان و نظم کے کارسا یک رسو باب دے پمانا دے جمع کے دو رازی کرسے تا کرسے زکوئی چی سرے پوکی پڑکی نی آزائرہ یمشی مراد دے کرسی نم مملکت ذات کرا پڑجا تان لري مملکت تراب و لذت انتظره کئی اللہ در آساتا نظر دی زستا رشوئرین چی بر مخلوقات تا خوگنی چت تے دب فکر در مخلوقات نا ارئر لوئی دے علم در مخلوقات مرتبہ دیر علوئی دا سورشی تب فکر کے راز شیئی راز شیئی اندار کا صفات دیر لوئی دی لا اقراف الدین متعلق تا خرج کئ نه د پاره کی زور کو اپ دین چلدাপে سیوا پلا زتا کافر کوم خرچ کئ نه پزور دین چې مسلمانو یا اړ کتا چې قاتل لا اقراف الدین جنگ کئ نه د پاره دې چې دین چې زور کئ پزور وک مسلمان کئ بلکه چې د کافر اغاصت وک اغزور دې شي یا امال چرا گئے دیر پارا نا کیا اصحابی دینا که دیر شکسا زمون دا جماعت مجد شورا اب خاکے ناستاوا ہمولا بان اعتراض و شر چی جیتا سو دا فیصلہ کری دا که من بید ابل جماعت پا جلسوں کے نشاملی گئی مایا ہو دا مولا چرے پر مردان که آبل رض جلس لے پا که مولا اولا ایک ازان قسم دله وی زګوارې کوم چې هغه شپه د موزوديان د جر سواه د په کې تا کېږي وی والله بالله کېږي درنوې چې مال په نیمه توثق اوګه باندې ارشاد لږې چې چا لې پرشاند مې دې مې ټیګ لټه د دې شو د کتاب د تشرو شو چې د نړیواله اسلامي د شيجل سره اوازبه د شهرګر صدر مدرس کنات رحمان تښی دنه سمسله ا دې د شروع شو ما ور ترڅ کېته چې اوس کوطا پران چې زنو اوس تقیز بند هما سا پر دا کسان ما پریشان دي چې شيخ او جیجا قران کوون وي شي یو فیزمنټه وګوره درې منټه مې بشکړلې ته حضرتایم یې شرمหาย نه درځي به مار هغه چې لوبه یې راکړي مې یو یجزبه پتا دی خېر دې ته را کوم مالو کو پیند په ماشې بل هولا کو شانې ناشور یې مار بشو ترا مې هولې زه ته مال دې پر ورکه چې په نورو مسلمان کې کنه مرمر به کوي یعنې ایمان دې mula این دیش کسو اگر تولا جنگیری دا ایمان دردی فاغم اگر تزدخدکون کیا قصافویں کنن دا نور خو اقلی لاعک رای فی الدین مطلب برد زور په دین کینیشتے مال دو جنمو مکاکی گا او دیر پارا مال ملگو ولی زاہر در اصلاح نکا روش اسلام د لاله واه یشتي نوڅه کوفور کی نو سرکه ټوکال کو تاغوت چا ده فرای صفات ځان دا وای کی زه زندہ باد ممیشم څوک کی کوفور کی ځاڅه وټیر کی په الله مونږ له غولا په غړې مزبوته دغه کمزوره غړې چونی سي انیس ته غره دلته دې اسلام ته کولی څ اللہ وردن کے پورے دو خرقیں بیانی ہوسا اللہ معاین دے داکھل کو چیمانی راڑ پسپ انفا سورت داکھل تشارہ اللہ ولی اللہ دین آمنون اللہ معاین دے داکھل کو چیمان لدہ مسالہ مسالہ دا انفا دانا چیتا سر تدے لیکن ان شکری سے بھی اللہ ممارا رکھنا کن تشارہ کہ سوک دا کیا ہو تو اپدین خرچ کون اوکی دیلو را دیرونو نوناتا تیاره سشری بکن تیاره سشری اگه تیاره دیر قیمت خدای پا فا قیمت دیر پرناکی بوسی چه او سری قخداع ایمان را را دای اومن الکیاؤ دا اللہ دیم که با مال دا گون نقضای وعدا کهی چیز بایی دیرون اوک کم دقی که تیری دیر او اگه تیری چې دنیا کې هغه ترې لرکړي لکه صورتي حدیث کې راځي يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين امنوا انظرونا نقتل سروركم من هغه منافق چې ځان ته مسلمان وي په دې کې خرج مومن نو مؤمن کې پر رناګي رواني دې وای او قدغن تا نقتل سروركم تلر جو راته رسولتي ادي ديان سنکي ور تبووي ديشي چې دار نه پاون فاته او ان فاتي کوم دي اور کړه ما لن لهګه له جولا ته لېږي ورتې دي له جولا مور مې ده چا ته دیوو لګو دې نيشه ورشته ته دې دیوول نه لګي په دغه موږ هم خاله لسم کړې هله کا مور چې موږ غیب وجنه ځاتي د اسلام ضرورت ده د دین طالبان الاغور کا چیلیمو کی کتابون درد بدایت و آخلا داگئی تنظیموں کا انو پاگئی نی لگئے ہاں پنور لگئے قرآن ذکر اورتوئی کیا رہا تو تیروں کی پوٹے مال اُلگو چا اللہ رنان کی تیر و آخلا چا لاتین لی نو تیر ناکھ لیں بدبختتا یو خریدون من از لمات الى النور قواکسان کوفر یو کو بنفاک کافر بنفاک لگا دے زمانے موحد کہ موحد کیو پی سنه لگی کوفر یو کو بنفاک ندا کسان دوستاند دی تابوتیاں دی تابوتیاں هر مقتدی هر مشرک دین دے دي دے بچلی او کی دے درن تیرتا ورنا والے کرے و دا مال اونا لگو نتیارا تیارا کی پادشا دردی دودا خیان دودا خیان دودا خیمان شاید اس مصاد رکر کئی منکریو ادھا حق پرستو نوی نئی اوی سریتا جگر اکولا ابراہیم سرہ فبالن اندر اب دیو جنہ چی اللہ اور کروا اغطا سبتنات تا ربنا انک آتا تا فرحون فی حیاتی دنیا تی ذل ان سبیلک موسا الاسلام دعا کل اللہ تاظر امال دل اور کہ قلب گمراہ کئی استاد راج نگل اتشوئے رہے دعا رہیں گے اللہ فرمائی مان امروز بادشاہ کرو اچون کی دیر بے وقوف او فرعون عقل مندو ناغنون قرآن کیا تلی ایحاد کاشو ابراہیم رب زمان آزاد تے چہ حیاتور کئی ممات راولی یو حی حیاتور کئی نتفل حیاتور کی جندی کی ہم رئی نو یمرو زم جون دي کولم کول کوم کول دو را اوسه یوې مرکه bale پیخنه څنګه کا جون دي څه ډول پیو کوي قاعده نه چې مونږه مذاړه کی مونږه مذاهر دلیل دی بل دلیل چلاړ شي دا دغه شکست نو اعتراف دی چې ابراهيم کوله دلیل پیغوت بل دلیل شروع کړ نداء انتقال پی ابراهيم حصیتا د علمین نه حصیتا چې دا زورا خرده چ دې په علمی خبرې کې هیڅ دلیل ورته نه دا انتقال من غیر محسوس محسوس شوی نه شي کار کوي ابراهيم الله بو زينور تمشتن مغرب سان وي دغه تر مغرب هر دا اوه حیران شو کافر بوheta مابوت حیران شو کأنما اور کې کېټل حجر لته خلقي تابې کې ګټو ورته لا الله توفيق نور کوي ددلائل وفاظ ظالمانو لرا ظالمن سره دلیل نی لا یهدی دلیل نه دانه دا نه جهادت لا یتی توفیق دلین ور کای مشرک سره بد دلیل نی سیف المبین به تاوی لیکل وی ګوره یو دلیل نشته الله سلامات بصیر ګوره نور را کی دلیل چې دم دا دلیل په دې مناظره کې او به تاوی توګل نه یو دلیل نشم ګوټه لاندې کوم درو فتو په او کل دی یا بیسال دی منکرینو ادم اومینینو پشاند آغا سیدی چتیر شر پیوکلی باندی او دان ری دلیو سرد سپرنو حلا پمانا دمار آر شوی سپرتا چت داری چت گردی دلیو نوید دیساری انا دکی افیت تا پوسکی پا کم طریقی جوندی کئی بیالا دیلالا پس تباکی دو سنب داخرہ اب آدائی اغه زار خانه پر او ولي کنو رپيراكي ان ناز کي شه ته پري الله دا بابا زاي حيات من اباذول سن بابا زاي الله دا کله پد ته با کيته نومل کو خا رسول کالا نو به کو تک دو الله سور وقت ترک تا دي زكي سو وقت ترک وي دو دنګي ترک وي راز يوه من پورا نور وی اللہ بلکہ درنگ دیر کردے سلکالاک نو گورا اکپل او گوتا لم یتسنہ ندی بدبوئی شیئ سنہ اسننو کالتا ہوئی معنی لذی دالا لم یتسنہ کارلون اپنی دراغلی یعنی زاری شیئی ندی ارچہ زاری ندی بدبوئی شیئی لم یتغیر لازمی معنی کئی مفسرین اصل معنی لم یتسنہ ندی زاری شیئی تروتادا او ګور افتا جګا ادی کې کې اگر دلتانه خل کوله او ګور اډو کو تاسو رنګي پرته کو دیناله اوندو دې تا خوا میچ ظاہر شد تا خبره نوید او کوم کلا پر قدرت والا ده دا ما تایلمو متصو ح پرسپس دلیل نه خپل یقین ثابتایي مثلا دې داوا کو دلیل می ووخته یقین می زیات شي او باطل پرسپس دلیل نظر وينه اور یا متغوت اور یا اللہ اور یا رحمان اور یا شیطان دا دې ذکر شو نو یا شیطان له پدې کې د قسم غیر مرتب اور یا تاغوت رستوی نه غیر د مثال مکی دا نه موږ راغله اور یا الله مخکې نه زايدې را مخکې له رستو رسوله مخکې نو نشي غیر مرتب دې دوی دایې مخلوق د تسمه اي اياکا چې ویل ابراہیم الله کې کیفیت څه جون دي کول ته په کوم کیفیت به زه که جون دي کول پدیر کیسونه دي يا غادي رچتا دبر مخلوقات نه پیدا کړ لګمږه او باځا غدي چې تا په کون پیدا کړ او باځا غدي رچتا پر خپل اساو پیدا کړ ادم او باځا غدي چې دا رو اسنواته پیدا کړ نو دا مخلوقات تتا پیدای کئی نو سنگ بای پیدای کئی دے اول نو بای پیدای کئی اول با نکی بے اپلار بیزیئ کنہ پا کون بای پیدای کئی کنہ خواب ادا غی اول جوری ہی ابی آور نو حضرت ابراہیم تا قوز کرو دے کیفیت اگر دے را دی یو حضیث کے را دی نحنو احقو بشک من ابراہیم منگ لائیو کن پشک سرا دے نبی علیہ السلام فرمائی جنای قائم تو شکر علیہ ابراهیم معنا محدثین دا کوي بخاری کې دا حدیث سرور ظهرا رضی بلکې پینځه محدثین دې جواب کوي چې دا نبی علیہ السلام پا او خوړي چې هغه ټول پر علم نور کوي چې کله کمال طور څرځد دا وښنوې دا چې دا کوي نن ابتداء کوي زلایک نشک موږ وی دا غلته معنا کوي ټول دا معنا فضل وريم کړي دا تبريم کړي دا کرمانیوم کړي دا سورہ شروع د ابو غاری کې نو غيده معنا کوي دا په پاوې دا معنا نه دا, دا, دا اصل مانا شیخ الاسلام انصاری منازل السائرین کې او دا شر لیکلي دا ابن قیم مدارج السالکین کې معنا دا دا یو معنا دا دا نانو حق به شک مين کله وخت په دلای کې شک و نو محمد کرون ایبراهيم ایبراهيم څو ځل کړی الله جون دی راف کړو نو ایبراهيم څنګه شک وکړ لو کان له احدین شک په ادل دی تعالی ورنه ایبراهيم شک نه دی کړی بعد خلکو ایبراهيم راته پوس کړو ده په اړه شک درکوله نو حضرت جواب کچې ایبراهيم شک نو په هيا کې لري به که شک یا کولی نوم بکڑیو نومنگ نیتو نو ابراهیم سنگو که لو کانا لی احدن شکون فی عدلتی تعالی نو نهنو احق بشی ابراهیم یو دا مانا او شک بمانا دو وهم حلاد ابراهیم اغوهم لرکت آیا ننیور توقو نو نبی اسلام دعا که نهنو احق بلو اشع بلو هام بیدارت بلو ابراهیم تدی آیا لنو قیل مرد جنزی نو قدائے من اوام لڑکی منکو مایانا نوخی نو اللہ میراج تبو تو جنزی ورطا مانا دا حدیث دارا نا نو احق و بیزارت الوحیم اواج ادارا چه مخلوق دریو چسمه دی یو مخلوق پاوریدو عمل کئی درم چسم مخلوق علماء دی اغیی پا دللو عمل کوي او درم چسم اولیاء دی اغیی پا شروط عمل کئی څوت هغه دا الله نظرونه زارويږي ځکه ذکر اسکار کوي ووخي आवाज راشي رنگونه او ته وخلی شي نو باز خرږي هغه پستر کوچي شي بعضي چې عقل ته کیږي आवाज تعالی مشاهده کوي ذکر اسکار او بیا کوي نو کله کله پځین کی شي شین رنګ شروع شي نورانیه کله सुरू شروع شي دا څه کمال نه خدای یې ست مینا کله کله پاوار آثار وشي زکر چې زه ټوله رڼا کې پښم حدیث آثار وایي تدې کوم چې ناپو هرڅه وي کرامته دیږي چې مضبوط خلق کې دې ته آثار او ذکر وایي هلته خو خوې دي خستا دلالوې ني لم مطلب پیغمبر دا ده نه نو حق او دیزالت لوام مين ابراهيم ابراهيم نے دفاع وا حملل کړو نو موږ هم دې لایکو چفرہ موږ دم منزل دېږي او دغه ینه مقام د عوامو فراروا الاله وشعادتو منا د دان نه مناتې اضاغه د ابراهيم ني شک کړو خلق او ابراهيم تپوس کړو دوی دې شک نه نو حضرت جواب وکینه نه نه کړو که چا شک کړي موږ کړو یا د سر کلام ده الله ابراهيم ته دې مشاهده کړو ورته تم تم شاهد اوسه کبا سره وږي څه خوږي نه درایو وې نه نو هغه څه کینی دي نو معنا دا ده دا نه چې ابراهيم شکرين سلام ويا الله وني وا سلورد مر قانونا فسرهمنا اصل کې سر ده تر سره یې سر ده دیو جنا معنا کوي فسرهم زمګدې لرا جوکې ولتره او با دیه اتته ونه چټيګدې لرا سورونه سلور مارغان اونې سا او چټنيګه بیا ورځو په هر ډېره باندې سې سره دینه سمته ونه بیا لاس کې دې سروي سا اده چا کار اده دغه شپمندا چې ټوکه ابراهيم سړي سو اونو اوخه راوالي شي دي هغه نه اند چرغو کي دي ز سالورو ډیر رونا هغه سره راځي او سرپورن کي بیا پخو شو چرغوالته دانګي خنور کي کي دي او سالورو ډیر ناراضي او داؤد ساهلته دانګي کله کوم تاریخ وکړي چا چا دین راځي سر خېر ځای کیله. هر کار وو او ا دې و بن راځي یا تین ک سایه پوشا الله غالب حکمت والا نه ذکر کې ذکر کړي دا دعاوو تفسیر و می سدای کې د سلطان اولیا منجاور دی اغه منځور څه که حاجو کړي دا غو نه یوسف غدا سات سو جې کې ورو فاتل ناغه په سات جوړول شاشر مدا <مت diary> ناغه په کې داوي کوم جک نشینت بر قبر مردا ودارد ما نا کوم جک کې کې په قبر نو منه پوېچا نرداګه صدا هو یو ورته ته په اول پتا نه داته پوښتوم چې غو مولا اغه خدا فقيرو دا چون کچکول کیا او شائروں دویم آگا شاہد المذہب ویسف گدا او آغا سرا عبر حسن دائری کتاب دے کچکول عبر حسن دائری مشهور عالم دے او داغر کتاب دے کچکول اگر پا کل کتاب کے ذکر رید چے حضرت او صحابی کاف پور نشو نموڑی سپریز نو دا علم خبر پیجی نو دا عالم خبر ولما لا لهم شارجه يقتلسوها که خبر سلسله پیدا شل چې په داسې زور کار کیږي د دې موږ زموږ کې یو متبر شره زور اور کړه چې زما خلاف جلسه وکېله موليان برابر شو درې ډاکټر خپل مونږو راښو سر په دې سورا غري هم ناظرا وه ا دې هم کوه چرګان اورال اور یو کول کې مې منو خغه د دې ا دې مضبوطه یو ځل چې یو ځای کې ناشم زمایي د اوسهغه هغه متبرره هغه ته وایي د زوی نیمه وارسې د پلان کې ورمه ابوک سره بوتله د کار کار سره نیم بوتله په کوریاوه والو نیم بوتله هغه یې سره نیم بوتله زګدا چې مليان پېداچېری چې ځد خو دې زیارتونو نه منې کوي ماته وایي هغه ته داسې ما ارت یرمای څنګه چا یو خبر اوسم یو خدرا چاګلو دغه تللا اصل کو کې نه څه ما یاد کوړم چې هودورا دا ونه او انځره مې پر دې نه پې کې نه ویل مې یو خدرا چاګا په کوړون ور دې نه او خپل فرجه بربند کړل ځکه مې کورسی وی نه کړ نه راځم په دې نه چې قبرستان تل نه په قبرستان نه ګورځی را نو داګه غوړو غوړو ځای مې ټول وګټنه نو دا کور د پي کوټو دا غولېشه هغه ته دا پوتو کېره څنګه خبره کوم دې سپېړه مخه را کړې اما پاوو کې بنه اس جنگ زال کوس مېره مساله چې مخوري عمره نو دال سلام ریه اصل مینو کوي یا مجلس ته ده خلکو یو عمره او څلوي تسبیح ورسره ځما قالا چې د 3 وی بجې باندې تکلیف لرم کته یې مر زيده یو څه راڅخه سم ځندې ما تا وای زه 25 بجو می موږ او جرګه به وې جمعکې چې نن به تفسیر ته پېږې راځم نه به راغورځې ورځو په دا جرګه په ځمهمه کې نه په د 3 وی بجې باندې وترله قران ودرڅاوو تر منبر ته وخت یې تکلیف به ما په تکل څه به وېږي شي دا وو تخریس به ګټیو کوي موږ وینم جنتا چې باکترګ نکو بلې جمعه به جېرګاو په ماي ورځ یې ویل چې دا وې وېره په دې من څویو بچا دا چې کوم سری احساس کنه اول باغني شي وایږي کبه ازو کې وایي او څنګه تیار ما مازند سره دنګیځم رم مولایرا اوسې ده ځکه لرم اوسه غناسته په میرا د پاکي کنه چې هغه یې یاد مورته مې دا شره دې زما کوم درو دي او چې تم دا سره خبرونه ما چوم په څه پیړم دې مردا لا نه راځي او دې یو غدا تاسو او سره دې خلک راځي ما تسبیح را نه راځي سر څرل نه راځي دا خلک ما ته ګوري او غتم هم ګوري هیڅ نشو انا څواله کې سنځو مليان لغري دا ټول